Коли перед ним не було того милого, хвилюючи гарного лиця тієї зворушливої дитячого жіночої губки, він міг тварезіше, спокійніше думати. Ну так, що вона не сексотка, не партійна, не агентка МДБ – це ясно. Але що вона і не безпартійна – то й це ясно. Та більше вона термітка, може неорганізована, «Не втягнена в їхню банду, але духом вона термітка. принада зробила свою дію, з якою ненавистю огидою казала про неможливість згоди капіталістів на колектократію, яка наївно кричу, що мовчання про Сталіна і комуністів. Бідненька вона і досі не знала, що мовчання іноді говорить більше, ніж слова. Але чи дійсно вона термітка? Коли б була справжньою терміткою, вона б не турбувалась за нього, комуніста партійці її активного ворога, а то навіть радила бути обережним. Чи, може, особиста симпатія виникла? Моя ладюба жіночка, але, господи, що ж з нею тепер робити? Не вже ставити її на список термітів? Не вже віддати її на страждання? Ні-ні, це неможливо. Насамперед вона нічого такого термітського не сказала, навпаки – вона виявила ненависть до нацистів, капіталістів, взагалі до ворогів трудящих. мовчання її, але його можна різно трактувати. На щастя, якась сила стримала його сказати їй терміцький пароль. Вона, розуміється, його не знає і на ніч не відповіла б ранок. А все ж таки, хто знає, може конструкція його фрази зі словом «ніч» Так склалась би, що вона просто машинально відповіла бранок, і тоді що? Термітка? Казати їй другий раз, провокувати ще раз, а потім тягти її на список страждання? Ні-ні-ні. Вона жодна термітка. Вона просто радянська, безпартійна, невинна, лояльна громадянка. І годі про це. Ну, спати, спати, спати. Але сонний шоу. Потяг воркітливо гуркотів колесами, гойдалась іноді, як дитяча колиска кушетка. Внизу, десь давно вже спала мила чиста богиня, а йому сон не йшов. Замість нього знову налізали думки про анкету білугіна дев'ятого, про родинне драматичне засідання, знову тривога і страх стискували серце, і під цим тиском навіть образ грецької богині блід одсувався убік. Робився звичайним образом людини, яка при відповідній ситуації, при її наляканому егоїзмі, може, як не схопити тебе за горло, то віддати тебе тим, які теж через наляканий егоїзм закатує тебе. Які ж тут можуть бути ніжні сантименти? Себе рятуй, от що. І знову, як майже щовечора, з якихось закапелків мозку висунувся образ сивої страшної голови, з гостим поглядом лютої ненависті, і нечутно зашепотів «Замучимо, замучимо, замучимо». Степан Петрович, боячись зарепіти пружинами, повернувся на другий бік і вперто став слухати ритмічний гуркіт вагона. І не щувся, як заснув, але образ брата і у вісні не зникав. Іваненко віснилось, що він у якомусь зоологічному саду ходить від клітки до клітки і дивиться на звірів. Ось зебра, шкура в неї в таких смугах, ніби вона в старовинному купальному смугастому костюмі. Вона простягає до нього голову і шепоче придивись, придивись, придивись». Він швидко відходить неї, переходить до другої клітки. Там двоє зелених папуг із жовтими шепочками на головах і крічкуватимуть дзьобами, подібні до двох містечкових євреїв у жовтих ярмурках. Вони повертають до нього голови і теж шепочуть «Замучимо, замучимо, замучимо». Степан Петрович прокидається від такого чуття жаху, яке буває тільки у снах і лежить, не заплющуючи очей, боючись заснути. На дранок він усе ж таки знову заснув і прокинувся тільки тоді, коли у купе вже було багато сонця, а посеред нього стояла богиня і докінчувала упорядковувати своє ніжно-каштанове волосся. Помітивши його здивоване підведене лице, вона засміялась і весело сказала, «Ей, який же ви сплюх! Худко вставайте, я голодна, підемо снідати. злізайте з вашої височини, не бійтесь, я не буду на вас дивитись, я буду розглядати українські пейзажі, бо ми ж уже, здається, уїхали на територію України».